Ini adalah tu. Ini yang jual di kampung. Cuma, tak pandai di Jadi, dia Ada yang Suruh di kelas minggu ke minggu dekat, misalnya. Ayah. Nak rotalkan lahat tu satu hal tu Ataupun ada yang juga teruskan Itulah, saya okey Suatu datang, saya tunjukkan Yang lain semua sepakat nak positif Biasa yang dikit tu dia tertinggal dia tertinggal tu tu, dia tak syok Nanti dia minta supaya dia Dia lah dikunci kan lah tak berhubungan, kita mulai dengan ini Untuk di atas kejadian lah. Nah, janganlah Kejarangan Jamai datang ini Nanti dah lah, hutang di bilannya Kiro nah, Mereka main yang tinggi-hunti kan Nanti tak kan? patuh ikhlas Tinggal apa-apa Tinggal nanti nak hutang Hmm Untuk di eh. Mendi Mendi Sebab ini korang tak cekap pun orang ni Kekas pun ni Hmm? Kharish Bagaimana? Merah sedikit Mening Ini dia? Kekas kajian hijau biru ni dia tahu kan Merah sedikit ada yang boleh zahirkan satu bateri. Sama ada sampai sini. Ada salah? Boleh salah salah yang boleh jawab. Insya-Allah kita sentar debit ya adeer sumo. Ya, kenapa tu puas soalan saya pernah berjawab pada budak kecil uh, Pasal Allah kat atas hmm? budak, uh, budak kecil tanya uh, Allah tu kat mana Tapi saya pernah berjawab Rumah kat atas okay. Ada soalan. Senyianya Anak kecil, budak Budak-budak Yang belum faham apa-apa lagi Tahap dia belum sampai pada tahap nazar, nazar ni bukan anda kau nazar dalam tajib, nazar yang ikhijah beri ikhijah. Sebab, kalau nazar kan wajib bagi yang mampu, kerana mungkin ada sesuatu yang kira kan dah bagi orang yang mampu untuk bersikir, wajib boleh tinggalkan bersikir Dia harus tahu tentang sifat-sifat Allah Serta dengan gajah-gajah dia Secara ijimali, secara, secara umum lah. Tak perlu itu tak perlu tak sedih, tak perlu terperinci Sekurang-kurangnya dia tahu dari wujudnya Allah Dari bapaknya Allah sudah dengan Allah seperti yang mampu berfikir macam kalau tak fikir dosa itu ijma' ijma' ulama jadi kalau ditanya Kalau budak kecil budak yang belum mampu berfikir sebenarnya di mana Allah di mana kah hamba bolehkah dijawab Allah tu di atas langit Allah tu di atas atau kosong di bawah Kalau mengikut Dan juga mempunyai ruang Kalau kita jawab macam itu Mungkin dia pening tak? Tapi kalau kita jawab pula, Nanti Allah tu berada di atas Di atas Semakin dan sebagainya Takut pada orang tiga Dia berpukar dengan itu Sampai lebih besar Jadi kita dan, Macam ini Tengok keadaan Tengok Pandai-pandai lah, tengok keadaan si Buddha itu Lebih baik dijelaskan yang menar Lalu dia pening misalnya Jadi, kata-kata dah -kata tak perlu pening-pening besok Tapi pada besar, insyaAllah aku tak faham lebih baik Menurut saya lah, tak apa ya? Kalau kita pergi awal-awal seperti ini Jalan-jalan kita tiarang pada sangin Tapi kalau besok-besar kita sempat belajar Kita pergi ke pokokan Terus dia kampungan tu, orang terdekat. Ini dia jumpa <gih> orang satu kuat dalam menjaga yang mereka lakukan ni. Dia perlu, dia itu dia berfikir siapa tu buat begitu, apa tu buat begitu, ada batera, ada batera bersih buat begitu. Jadi, eh sesuatu yang kaya Allah kita. Ibadah siap-siap di luar, si si siap-siap mempunyai siap, cepat tahu, hukum yang penting Masalah yang penting pun Kita tak penting juga Kita tak penting, siap-siap dikira siap, siap, siap, siap, siap. Bagilah contoh-contoh Misalnya mimpi Kalau seseorang pun mimpi kan ya. Dalam mimpi tu lah si Bagaimana orang? itu lah waktu dia tu. Tapi mimpi kan. Sekarang dalam mimpi tu kan bila kita mau mimpi, dalam alam dia tu kena tak nak rasa dekat mana dia. Itu dia Allah takkan kita tidak boleh partisipate dengan itu pada tempat disebabkan Allah pun berada dalam alam yang lain. Itu asyik pula kita kesat dan kita Perkara berulang itu susah. Tukar susah. Manusia ni apa yang didapat dari awal-awal itulah destiny dia. akan Perkara destinynya dia apa yang didapat dari mula, mula. Dia dia perkara berulang itu berulang. Kadang-kadang susah api, bergar, berganti, nak tukar. Eh, perkara dia sudah berubah. Tukar banyak susah. Ia bagi itu dari awal dari kita bagi yang mana yang betul. Jadi tu mungkin kita boleh melatih. Kita mesti budak kita cuba nak buat perlu dilatih. Kira-kira kita cuba. Kira-kira ni mungkin boleh biasa. Kalau budak kecil, dia laun, dia tanya. kita ajar, berfikir ajar, berfikir macam mana, berfikir apa mata. Kita nak cuba berfikir macam tu. Jadi lawan dengan, macam tu dengan banyak apa-apa Itu kita bagi jawapan yang buru-buru atau buat. Tengoklah kita buka cerita lain kita tak cerok soalan dia pun kita buka cerita lain pun dia saya rasa mudah Tiba -tiba dia hilang amannya dia punya apa? kekeminan jawapan wafah ini satu perkara yang penting saya nak minta kita macam ni islamo ruas Islam itu adalah yang sangat-sangat luas Dan di dalam Islam tu ada, ada perkara-perkara yang penting yang perlu kita Bukan Tentunya Masalah Tawahir, Fafilah Kemudian ada masalah kita atau percayaan kurung, jawab tidak ada masalah macam akhlak, tersawal Macam-macam bidang yang Islam luas Jadi di dalam Kita berpegang ataupun Untuk Memegang satu akhidat yang selamat dalam Islam ni Maka ulama' ulama' telah buat satu pegangan yang mana yang diasaskan oleh Mawasyari Hanya ulama-ulama Sebelum ini nunggu setuju Untuk menjadikan bahawa Akhidzah Asyari Inilah akhidzah yang paling selamat Kalau Dipegang oleh ulama-ulama Tapi tidak bermakna Kalau, kalau ada orang itu, Dia tak mau ikut Asyari misalnya. Kita senang-senang Oh ini kafir, tak boleh? Jangan kita, jangan kita Hukum ini macam tu Sebab akidah Asya'ari ni bukan yang rasa sesak Apabila Asya'ari, Islam Waktu tak bergantung Syafiq, tak bergantung Tak bergantung Cuma akidah Asya'ari ni, ataupun Asya'ilam ni Disepakati oleh Junghur majoriti ulama' Jadi orang yang berpergantung kepada akidah Asya'ari, Islam Selamat sebab dia sawarul-la'zab Dia jumlah yang besar Majoriti, dia boleh tunggu lagi Sementara Majoriti berpegang kepada Asyairah Ulama'-ulama' dia pun bersetuju Mengatakan masyarakat berpegang kepada Kita Asyairah, selamat Tapi jangan ada orang Tak berpegang kepada Asyairah Macam kita nak kaskirkan Dia nak kata dia, baik silap, Tak boleh pakai setengah setengah dolma itu dia beriman kepada Allah dia berbuatkan kepada yang Dalil pada tak perlu dibuat dia dia apa dia mendalami bagaimana akidah syariah yang mana akidah syariah ini banyak membahaskan Dalil sejujurnya akidah syariah ini di di tubuh bumi ada ganja pun ada berhubung kepada awan-awan serta kitab mereka dengan dewa ini bersama dengan dari tadi. Dia yakin apa dia wujud apa dia ini. Tapi ini dalam ini kalau hakiki ataupun apa dia Itu untuk pembahasan sesama Islam tapi kalau hakiki di luar Islam mesti orang orang tak setara ada bahas kita tentang keberadaan Tuhan kan jadi kita kan pakai percaya kalau Adz, dua sembilan, tiga lima, saya kan, tak, tak boleh nak berdebat. Kita pakai atal di sisi akal, nak membuktikan bahawa Allah tu jujur, Allah tu satu, Allah tu esa, Allah tu berpuasa, Allah tu apa ni? Uh, tidak, tak tidak sama dengan makhluk. Semua untuk membuktikan sifat-sifat Allah yang layak untuk di, di, dianggap sebagai Tuhan, kita pakai atal. Nah, Dapatkan hamba-mu yang dia itu apabila saya lah aja orang dalil-dalil ada juga setengah orang yang dia beriman kepada Allah tanpa dalil. Kami beriman kepada Allah tanpa dalil yakin mantap. Datanglah apa pun takkan goyah. Tak perlu dalil-dalil dia kata nah, apa pun dia lawan dia, tak perlu dia fitih. Ada orang kata mantap punya tidak ada tak payah syair orang ni waktu begini ke semua tak payah aku jangan apa tak payah nak ikut syair tak payah yakilah aku nak bagi tahu istilah dia macam apa maksud dia profesi ketika nabi turun dari langit surga kemudian dia benda cerita dekat a orang boleh waktu tu dia pergi mahabbah di bumi ihra dan mihraj ihra ke Palestin ke Madinah Nekras ke langit yang Oh, Orang semuanya dah Betul ke apa yang membuat Nak ekstrak Sebenarnya nak dia boleh Mekah tu ke Dalam Petis tu pun Kalau perjalanan siap pun Untuk bulan-bulan Apa -bulan. lagi nak pergi ke langit tu tu Tak semua Betul ke okay. ni Jadi semua dah ragu sebabnya tu dan, Yang sebabkan tu tak boleh Yang ragu pun banyak semua dat, aku datang pergi kepada Abak Al-Siddiq Rujuk kepada Abak Al-Siddiq Wahai Abak Al-Siddiq ni Sahabat kau, selama-selama ni Semalam dia Semalam dia pergi ke Beberapa berputus, waktu dia naik hangat, ke tujuh, dia jumpa kepada dia Semalam Betul ke sahabat lain nah, Yang percaya ke Orang tak logik okay, kan Orang-orang kata Kalau Allah lah, ni Tu yang dikatakan oleh Muhammad Aku percaya Kalau Muhammad yang kata itu aku percaya Tidak ada fikir logik lah Biasa kalau Allah Muhammad yang kata tu Betul Muhammad yang kata tu Aku percaya Sebab orang yang tadi panggil asetif Kalau Muhammad yang kata Aku percaya Jadi dia tak perlu dalil, tak perlu logik Tak perlu apa-apa, tak perlu lah Apa yang Nabi kata dia percaya Itu iman Iman yang tak perlu daril lah Atau tidak sama macam itu Nanti kita tak berlaku Kita nak ikut Syairah di bagian Cuma nanti Akhidah Syairah ini lama sebagai Minta yang paling selamat di begat Sebab dia sahabat orang Jadi di dulu Tapi kalau macam tidak membutuhkan kepada Serena Syairah, misalnya dia bukan Bukan kepada orang yang membutuhkan Itu mampu Kalau kaza kita dia kalau dia betul-betul mengaku, kemudian kalau dia kata tentang diri al itu, nanti dia masih Nanti ada pula Ahli-ahli sufi Ada di Kisahaw Kami mengenal Allah Dengan Allah, tak perlu Dari Kami memenang Allah Dengan Allah, maksudnya Allah yang mempunyaikan diri Dizat dari oleh kami, tak perlu Dari-dari semua, itu sufi dia ambil lantan untuk mencucikan hati dia Membersihkan hati dia dengan sifat-sifat yang bersih-sifat yang bersih-sifat hati dia Hiasi hati dia dengan sifat-sifat yang terpuji. Akhirnya Allah berperkenalkan dalam hati dia Maka dia kenal Allah Dengan Allah Tapi dia orang Saya tahu suri kami kenal Allah Dengan Allah Hanya Allah yang memperkenalkan diri dia kepada kami Tak perlulah dari daripada diri semua tak perlulah itu gunakan orang Jadi kita tak boleh nak, nak menyalahkan orang lain menolak apa yang memasalah Kita apabila kita berpegang kemuliaan kita, berpuka, kita pegang dengan betul Dan kita kena yakin betul Dan kita tak perlu nak menyalahkan orang lain yang tidak faham kemuliaan kita Itu juga dalam syariat dalam syariat pun Selain daripada empat mazhab pun Memang ada lagi yang lain-lain tu kan? Selain daripada empat mazhab ni Ada lagi yang ada Ada yang ahli hadis Tak nak ikut mazhab Ada yang itulah Al-Rubu Kandil Ada yang ikut sinamu Bertaklil berikmah-ikmah Ada yang bercampur aduk Dan mazhab pun ada Kemudian ada syiah, zahiyah pun ada macam ada yang kita, ataupun pun faham orang asal dia apa punya, punya apa, punya macam apa? Asal dia, ada pun macam aisir Ada juga macam, jadi kita betul tanggung, bukan korang yang jual Ini Kalau salah, betul. Juga ada orang yang ada yang jual, jadi tak perlu kita tak sambal-sambal Selamat kerja pada salah satu 4 masyarakat itu sepakat jemur di situ tu, boleh di dalam setuju Boleh di dalam setuju, boleh di dalam setuju Apa dah ada jemur masyarakat Apa jemur masyarakat, tak perlu Ini punya pasal dengan layan Kita berkenaan kepada jemur Jemur kita Bagi selamat dalam syariat Kod 4 masyarakat salah satu Salah sosial ini ya. Betul India nanti, api, Rusia kan nanti mahu berdebat. Tepat. Tapi misalnya <Susilli> nak nak tangani dia, ya, boleh silek saja orang Nanti Tapi masa ada di luar silek saja nanti masyarakat asing kosong jangan lagi. Tak perlu berdebat. Tapi kalau kekerasan ni, komuniti komuniti apa orang masyarakat kita yang bermana api nanti dia jadi menjadi tepat. Masih India ada, masjid Pakistan juga Pembaloi pun ke Pakistan, keadaan masjid India Nanti kita ke ulama-ulama situ Jepang-ulama, salam-ulama, salam-ulama, salam Semua ada di situ Boleh di Ini menjadi tim Malaysia sahabatnya Mungkin kenal orang tu dia nak bermanfaat Whatsapp dia Nanti dia nak bermanfaat ikut Kita suruh Pertori, kata-kata ikut Masalah dia nak kena diperlukan berdasar Salah sisi, warah hati, segala macam Itu biarlah Biarlah Biarlah Biasa tak untuk Menyuruh oleh manusia ini Dia nantar dengan sesuai jawab Sebenarnya Kita berudah Sebab kita selamat Ini orang-orang yang menyalah Saya kira-kira orang-orang Saya kira-kira orang-orang yang menyalah Saya kira-kira orang kita berhubungan kepada apa yang menjumpul, mentaliti, yang selamat, salu Allah, alam, akhidat, asyairah atau maturiti, syariat, empat hal, nasi atau syakiti, atau maliki, atau amin. Ini salah satu ikut sempat. Mereka melu ini, lepas itu senyap. Takkan peduli dalam orang lain. Tak perlu peduli mana. Tumpukan sesuatu betul kepada kita, mencantikan Allah hubungkan diri kita Allah sebaik mungkin amalkan segala perintah Allah awesome sebaik mungkin yang kita dah belajar dalam Al-Azhar dan tinggalkan segala perkara yang di dalam Allah yang be di belajar dalam Al-Azhar buatlah yang sunat banyak-banyak tinggalkan yang makhluk kalau boleh yang mubah perempuan ini pun tinggal dan ke arah tasawun nanti banyak tasawun ni okus sekarang akhlak bina akhlak yang mulia sampai yang berterusun jadi kekasih Allah tapi susah -susah? jangan berdua, jangan terpisah dengan Pergaduhan perdebatan, Orang tak, wah, tak, tak, tak, tak, tak, macam -macam isu, macam -macam. tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, Pertahunan misalnya Tunang macam Salafi kita macam syafi Jadi tunang ke tu ke salafi Itu masalah ha, Itu akan timbul ke masalah Mungkin keluarga Keluarga hmm. tak tahu pun syafi tak tahu nabi kalau mungkin Zero tak tahu pun Dekat dunia eh, nak uang, kan. Kita pula tak mula belajar syafi Belajar syari Dah mula ke Al arah ha, Allah Itu masalah Masalah nak memahamkan sekolah-sekolah sejarah tu kan, kalau tak dengan Madhah Baratia Kalau ni, Alhamdulillah Ustaz, saya kan Belajar Pansi, contoh ya Contoh ya, saya tak ada baca nama-nama apa semua penting untuk Madhah tu lah Di bawah kita lebih berada dengan masalah Itu masalah tu ni jadi, kerana kerana orang kita berbual, or orang beragama ni ada masalah ni. Boleh dia kat tu bujang bujang sih. Jadi kata tu ulama, jadi ulama tu ini ini ini kerjanya. Jadi kalau tu ulama boleh boleh. Itu pun boleh. Jadi tu lagi jangan tu berbual. Kena diucapnya macam, diucapnya ini kita boleh. Itu itu banyak Itu pun yang Itu masalah. Macam mana? Ada ni ya. Macam mana nak menghadapi benda-benda ini, masalah keluarga, perkahwinan ini, ini timbul kebezaan manfaat, kebezaan jika ini, ini masalah. Jadi, akut pun lah, kita tidak tangani benda-benda yang baik. Jangan sampai jadi perpecahan, pergaduhan, perdebatan, perpelingkahan, semua-menda yang negatif ini, kalau boleh dijauhkan. Jadi kita kena pastikan betul-betul yang mana yang betul-betul buka -betul apa i Yang wajib, yang tak boleh diubah dah Itu kita betul-betulkan Yang mana silat ke kita boleh buka langsung lah Kalau kita tak boleh buka Kalau kita tak mengalah timbul perkara yang lebih kasyak, lebih teruk, lebih buruk Baik kita mengalah Benda yang wajib tu saya nak Yang kuat i, semayang wajib Kuat i, pun tak ada tak wajib Ketori akhirnya lah, aku beratuh orang yang tak sesat Dia dah tak wajib semayang Aku dah sampai Aku dah sampai dah Mereka tak wajib semayang nah, Itu untuk tiga orang yang tak wajib Itu dah semang Memang maklumat salah aku sesat tu Semayang waktu Puasa orang-orang tak wajib Tapi semua dah Tak ada yang berjalan untuk orang semayang waktu Tak, tak wajib, senang ke? Yang ada? Itu tak jangkau. Semua orang kata, kata semua wajib tapi nanti adik-adik-adik tu bukanlah wajib Yang jadi hilang Yang kita wajib, kita tak wajib Contoh, wajib batinah atau semayah Adik-adik syafi wajib Jadi kita jadi makmum Dan memang membaca surah yang kuat Lohol, Madari, Madari, Syahat, Subuh Walaupun wajib kerja batinah Adik-adik kita tak wajib Adik-adik syafi kita wajib Niqab rasanya, kurda Adik-adik kerana nasi kita tak aje mukul dengan kapalnya tak orang jatuh. Nanti kita perkara yang wajib dari siman ni, ini, ini masalah. Kalau kita kuat, misalnya nak masalah kita kuat untuk siman. Kalau kita kuat, ada punya self determination, will power, apa lagi? hati yang kuat, azam yang kuat, usaha yang kuat, tak mudah berkuat, consistent. Jadi kita dah pelajar mandat syafi'i Dan kita tahu dalam mandat syafi'i itu wajib pakai eka Kita kenapa kan? Kita tak ada mengarah Tapi kalau kita mengalah Kita tak mengalah, kita berkeras Keluang-keluang, berpulau, berpulau, berpulau Haa, kita tahu tak ada Haa, itu kita kena kompromasi lah ya. sebab tu dalam mandat syafi'i sendiri Imam Rahmi, dalam selama buku ni ada, 171 ada seorang Itu tanya kan misalnya, Dia kata Kaul Yang mengatakan Muqtama dia Selain dari muka Dan tabakkan Ini pun pening kan Dia kata Masa cekir wajah Tidak tuan Jadi saya cari-cari Cekir dulu Rupanya Yang mengatakan Muqtama dia adalah imam Rofi Jadi nama ni Pengarah kita ni Dia berpegang kepada lima Rofi Selain pun Nahorui Sepertinya kita bukan Nahorui dulu Oh Rofi yang berhubung ada sebabnya orang yang menganggap umur-orang yang satu, iman-rawin dulu sebabnya Tapi minority lah, majority menganggap iman-rawin yang satu Dan dalam alhamdulillah, yang mengandalkan alhamdulillah betul semua Jadi, sekiranya dah sampai paham atau pakai ikat, tu tak ada harap untuk rumah Kan, kalau tu tak memak, tak memanak lah tu lah, tu masalah kan Takkan kita mengalami kita pakai kawal ini Kita dapatkan sementara Tapi kita kena bersendir untuk Tujuh dia Taju dia Buatlah sesuatu Supaya akhirnya dia boleh tengok kita Kita bukan boleh kawal ini Kau tidak lah Sebabnya dia akan menggulau dia Mahapak, apa kan? Itu boleh jangan timbulkan Kita lah Kepulaukan kuning satu yang lebih buruk daripada ya, ibu Yang selalu saya berusul agama yang paling penting Dalam bahasa Mokot dan Umalan dan Masa Oleh Manalah kepasaran tersebut diutamakan Dia boleh mendatangkan kemasrahatan Tapi untuk ya, yang, yang wajib yang silap Sedangkan kalau wajib yang kata ini Pernyata semayah pun Dapat Ada yang Baya, saya kata semayah Tak ada dengan Hidup tak ada yang Wajib yang kata ini tak boleh ini wajib dengan ini Kalau kita kuat, kalau tak kuat kita tak kuat Dan siapa menyebabkan kita Ya, kalau rumah misalnya, Ataupun ya, bota -bota Yang berlaku-laku yang berlatangan Lepas tu, berlatangan lebih buruk saya, kita mengalah sekejap Bukan mengalah, namanya mengalah sekejap Tapi kita berusaha untuk Cukup berputar Daripada apa yang kita berputar Salah betul ni lah Sejumlah banyak-banyak yang tanya masalah ni boleh tak bagi Tak bagi pakai nikah Tak suka dengan nikah Suami bila-bila tunang Once kita dah belajar siapa ni Kita dah berpengalaman lagi Wajib bagi kita Kita kena explain dengan saya ni Sekarang kau bukan benda malas siapa ni Wajib bagi saya untuk pakai nikah ni Alam saya boleh buka Dosa saya Kau nak tengok kau rasa kita takut saya buka pesan orang sendiri ya, boleh? Haa, nah, cekat sekejap Dalam cekat masa itu, oh Pohon Hajiah tau? Pelan, pelan, pelan, pelan Haa, saya nak cekat dulu Tapi masa cekat pun, sangat penat lah Haa, cekat sekejap lah kan Masuk curga, curga, Kalau saya tak amalkan ini, saya berusia juga pada pandai lah, itu masing-masing kenal lah apa, Hubungan masing-masing dengan kawan-kawan, dengan penangan kawan kita Dia tak tahu kan tak apa macam mana, kalau dia berkeras, kalau dia berlebuah, dia berkesan dia atau berada itu Macam kan, pandai-pandai Tapi sekena tetap, ini aku wajib berkaitnya Dan tak boleh anak-anak elak juga, kita pasti mengalah siap tapi kurang, itu kan kebici macam keluar rumah atau menegak jemaah saja tujuh jok, pada lama boleh ya, jangan peringkat boleh jangan peringkat boleh jangan peringkat boleh jangan perlambung ni boleh ah, pakai dah, pakai dah kita nak pakai pakai emas di gigi Oh pakai Mask Sofeng Dia apa-apa saja yang Menutup maksudnya Apa-apa saja yang menutup Cuma nanti ada orang bertanya Apakah nanti pakai tu Kisiknya menampakkan Betul tiga Betul handwa Cuma ni Kan apa ya? Kalau bagi orang amat kata ustaz dia kata makro makro tak ada haram tak ada haram tetap silap nanti dekat soalan-jawab -soal channel dia juga kata macam mana tak ingat nampak kan sanggul lepas tu sanggul bulan ke sakaplah memang sanya kat channel dia tumpu soalan dia jadi kita tengok dekat kalau nampak kan ringan kerana masakan pun jadi makro, <tongan> tapi kalau nampak kan tubuh badan tu hal, uh, nampak betul tubuh nampak eh, tapi kalau kita tengok nampak, pakai nikah, pakai sekitar, pernah saya tengok nampak perempuan pakai nikah, tu baru tapi bagaimana dia tidak senonakan, terlebih so, So okay, mungkin dia pakai nekak tu Mungkin ada kesan-satukan untuk Muka dia tutur Abang Masa lemas tu dulu Masa lemas tu Kadang-kadang saya tengok tu Nampak dah buruk tu Masa ni ruang pakaian tu dia lebih cantik eh? Dia pakai tu nampak dah Itu tu macam bintai tu kan Nampak buruk lah uh, Orang, orang tengok tu macam Tahu aku, tapi dia, yang penting tutup dengan apa dia tutup tu ada tutup pakai gait ke, pakai masker pakai apa tu, dia mesti tutup yang diperintahkan tutup, menutup yang tu boleh dia, dia tak tutup, akhirnya dia tutup sini dia tutup, sekejap nampak ada sikit tapi nampak buruk bahawa, kalau nah, saya macam buat, sampai mukir buku di kat sini, macam buku dan mukir yang dipakai. Nah, memang makasih ya, tujuan ni. Nah, di situ ni, tuh penyelarasan dengan yang lain, penyelarasan di kalangan China, Tiga, Oman, dan beberapa lagi Ajar, Ataupun kes-kes yang berdua lagi, kes-kes yang berdua, kes-kes yang berdua, kita kena lipatkan emas itu Untuk menggolokkan diri, nampak, nyamkubuh, orang-orang binat Itu satu masalah ya. tapi yang penting kena, kena tutup kan. Kita kena tutup, ya. kita kena tutup ke tu, nanti, tutup habis, kita, kita tutup habis, kita tutup habis dan jangan dia tutup muka dia tu dipakai mask maksudnya pakai topeng. Tu dia ada topeng ke bom-bom dia buh eh dia nak pergi buh sakseng. Salah. Dia pakai di sini. Ah? Tu dia situ. Ade dia antara dah tutup tu nak keluar. Tapi nak buruk lagi muka pakai topeng macam apa. Tapi dia ada sikit buruk ni. Tutup seluruh Muka Ini ada nama jenis-jenis nanti Ni suka, di lupa Apa tu macam orang yang baca nama Yang itu tu tutup semua Tutup semua At least kalau tu yang tak kenal macam kan Maka mata dia kan Seperti tu tutup mata Kita tapi kalau tengah-tengah tutup, semua Sutul dia, dia tutup semua Tapi jari-jari itu jarang, masih nampak Tapi kalau dia tutup semua, dia terbaik ya. Habis nanti dia tutup, masih nampak, dia berrespect Jari-jari itu, yang terbaik itu tutup semua Yang mata tu kebangan asas mohon tengok kan Betul-betul tak nampak Jalan-betul mata Tapi mata tu masing-masing orang-orang dia tu tak boleh Kena-kena Kipul juga tengah dia Dari malahan Nah malahan ni lagi kan Sebab Mata tu nanti ada Ada yang berbeza Kalau punya orang-orang dia tu Dia macam untuk tidak tahu Apa yang kita ingin menanggara Mahaya tidak, mata pun mahaya tidak Kenapa mata pun boleh hilang kan? seperti <laughs> ini Saya berhati Terima kasih Terima Allah Terima kasih Sudah menanggara Terima kasih Terima kasih Terima kasih dan ada nisbah seekor kudrat nama-nama-Nya sifat kudrat besar 1.55 dia sifat itu juga dia masuk sifat alani kan kekuasaan kekuasa Dia maarufa yang bermaksud sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Inna Allah ala kulli syai'in Allah Subhanahu wa taala bertanya bahwa Al-Qur'an banyak azabnya Allah telah ciptakan azab ini bermacam-macam. Artinya Allah Subhanahu berkuasa untuk menjadikan perkara-perkara mungkin Ah. Dia jika dia menghendaki dia juga berkuasa untuk menyedarkan perkara-perkara yang mungkin jika dia menginginkannya. Ini merupakan sifat yang azali, dia dapatlah. Allah Amas banaatala berkuasa untuk menjadikan perkara-perkara yang mungkin. Bermana di sini taaluk ataupun hubungan? Sifat kudrat Allah hanya dengan perkara yang mungkin Tidak ada hubungan dengan perkara yang wajib Dan tidak ada hubungan dengan perkara yang mustahil Penting kan tahu. kita faham betul Kita langsung Sifat kudrat Allah tidak ada hubungan dengan perkara yang wajib bagi Allah Dan tidak ada hubungan dengan perkara yang mustahil bagi Allah Sifat kudrat Allah hanya ada hubungan dengan perkara yang mungkin Ataupun jahis bagi sifat Allah Faham? Sifat kudrat Allah hanya ada hubungan dengan perkara yang jahis dan mungkin sahaja tidak ada hubungan dengan perkara yang wajib dan mustahil okay, Sebagai orang tua Allah subhanahu wa s-tutuh tu lah yang kita berkata Berkuasakah Allah untuk mencipta batu yang berat Sehingga Allah sendiri tidak boleh angkat Itu memahak rakyat di sini Berkuasakah Allah untuk mencipta koran lagi satu berpuasa kepada Allah untuk menjadikan dirinya mati. Berpuasa kepada Allah untuk menjadikan dirinya pekak. Berpuasa kepada Allah untuk menjadikan manusia Berpuasa kepada Allah untuk menjadikan raih. Jadi dekat itu doktor-doktornya yang banyak. Dia boleh macam mereka-mereka ni, dia boleh kata kepada sesanya ada yang berkaitan dengan perkara yang sains. Okey. Kalau berpuasa ke Allah maknanya menyuakan dalam dunia. Sesungguhnya Allah ini sebab, berpuasa kan. Kita ni kan, siapa pun berpuasa dalam dunia kan. Okey. Berpuasa kepada Allah untuk menjadikan, so, menjadikan manusia. Sebab menjadikan manusia ni wajib ke mustahil ke tak ni? Jadi boleh kita kita ada hubungan sebab dunia dengan percinta manusia. Sebab percinta manusia ni jaiz. Banyak maksud jahit Boleh Allah menjadikan Tak nak jadikan masalah Itu pun hanya berhubungannya dengan perkara yang jahit Tapi kalau bolehkah Allah itu untuk menjadikan Tuhan lagi satu Itu kan berhubungan dengan perkara yang Mustahil sebab Allah satu kesel Mustahil juga pilihan Allah itu satu kesel Wajahnya yang saya dah baca tidak punya duit, tidak ada, tidak, tidak boleh, ada syarikat syirik Jadi soalan tadi, berkuasa apa Allah? Ha, boleh ke Allah, mampu ke Allah untuk mencipta Tuhan yang kita Kalau kita jawab, tak boleh Eh, kemarahan Allah ke? Kata pun kan, kata berkuasa So, ha, tak boleh? Jadi tak boleh bukan disebabkan tak mampu Tak boleh ni kerana dia berhubung dengan perkara yang mustahil Mustahil bagi apa tu ada 2, 3, 4 dan Jadi kenapa ni soalan itu dah salah, soalan tu salah, soalan salah. Soalan Tak berapa soalan betah-betah tidak boleh dihubungkan dengan sebab wajib dan mustahil Haa Bolehkah Allah berfasa ke Allah, adakah Allah memiliki kudrat, kuasa untuk menjelidikan dirinya mati? Eh? Tak ada terus, tak boleh. sifat Allah itu apa -apa kan hidup, kaya. Allah itu wajib, sifat hidup, kaya. Dan, mustahil sifat hati. Jadi, kalau kita hubungkan sifat kudrat Allah, kemampuan Allah, kemampuan Allah untuk membuat kudrat itu, ini yang perkara bagi saya Maksud akan terjadilah Pendul haba'in ataupun Taksilul hasil Maksud pendul haba'in ini Terbalik dengan satu kenyataan Taksilul hasil ini Terhasil dalam satu yang sudah terhasil Faham? Memang kakak ini pening sikit Setiap itu akibat daripada Apabila kita menghubungkan sifat putaran Allah Dengan sifat wajib dan bersahir Maka akan terjadilah Taksidul hasil dan Taksidul <tuh> ini Sudah terhasil Kenyataan bahawa Allah itu Satu Jadi Kalau Allah itu Mencipta, mencipta satu bagi Tuhan dia akan terhasil dari satu kenyataan Memangkan Allah itu sekarang Tuhan terguruh Sudah terhasil Sudah satu kenyataan kita Allah kita lebih jatuh ke orang terakhir Maka terhasil menjadi ya, dua orang terakhir Maka terhasil dari lah, satu lagi kenyataan yang terhidup Yang terhidup ke orang terhidup Terhidup ke orang terhidup Terhasil tak terhidup hasilnya Terhasil yang satu kenyataan yang tidak terhidup Tersetak ya. 1 x 1 Sekarang orang ada tak ada yang nak ubah 1 x 1 x Boleh? Boleh? Sebab sudah yang hasil 1 x 1 itu semua ha, Sekarang dia nak ubah 1 x 1 x 3 Nak menghasilkan satu lagi Kenyataan yang baru tak boleh. nak mati ke kan dia kata dia, dia nak tahu dah 1 x Tak boleh nak menghasilkan 1 x 1 x 1 264 kalau bah ada 265 tak boleh sebab dah terhasil dah 265 4 kita nak hasilkan dia seratus yang baru contohnya contoh, dari dalam bulat ada 265 dulu di faktor kita guna nombor prima sebuah fungsi sama 265 4 boleh tak ada tapi dah dapat kena 100 pun tak hasil dah, nah, dah, dah 264 maksudnya tak boleh lah. kita nak hasilkan yang baru sebab orang banyak yang lahas ni yang dulu kan Macam mana tak boleh berdua-dua berdua berdua Kita tak ada-dua berdua Susah masa tu kan Ini memakai Jadi boleh dengan Allah tu bersatu Hasil dia kan kenyataan Allah bersatu Jadi kita tak menghasil buat satu lagi dengan Allah bersatu Maksudnya, sesuatu terjadi kan, tak silul hasil Ataupun bau berdua hampa satu kenyataan Tahu, jadi ada peraksanaan dia Penyataan negat Allah pun satu, sekarang ni pun tak terbalik kena dia jadikan dia turut Sekarang ni Allah tu hidup, wajib hidup Kena ubah penyataan tu nak balik penyataan tu, Allah tu mati Sekarang mereka nak buat apa? Berpaksa kan Allah untuk memati kat dirinya? Kat dalam jawapan dia tak berpaksa, rumah ni Allah pun rumah Keseja jawapannya bukan, kat situ jawapannya bukan Allah tu rumah tak berpaksa tidak boleh hubungan dengan perkara yang sangat mustahil Sebab mati bagi Allah yang sangat mustahil Akan terbaliklah kenyataan ah, Tak sila hancur dengan orang-orang sahabat Itu, itu adalah masalahnya. Kan? Terhasil satu, satu yang sudah terhasil Yang ketulah baik terbaliknya satu nyataan. Jadi secara teks dia ya, Sifat kudrat Allah hanya berhubung dengan perkara yang caiz dan mungkin sahaja Yang kedua, sifat kudrat Allah tidak ada hubungan dengan perkara yang wajib dan yang mustahil Yang ketiga, sekiranya sifat kudrat Allah itu dihubungkan dengan perkara yang wajib dan mustahil Maka akan terjadilah hasil-hasil dan kuatul-huat baik Izah point point okay. ini. Berfasaaja Allah untuk mencipta batu yang berat sehingga Allah sendiri tidak boleh angkat. Jadi kita percaya dua sahaja. Berfasaaja Allah untuk mencipta batu, okay. Sehingga Allah sendiri tidak boleh angkat, okay? Adil. Jadi berfasaaja Allah mencipta batu, macam mana? Ia boleh siap batu yang terul sehingga Allah tidak tak menjelakkan ha, itu kenapa saya tu jadi yang wajib, yang ni bertemu, betapa orang tak boleh membatalkan tangan kalau sesuatu sama lain faham tak soalan tu, tak? soalan tu, tak? boleh tak sesuatu, kita katakan dua dan kita katakan tiga Baik, tak boleh, dia tak betul Bolehkan kita semua terus dikehendaki untuk bersikap dengan gigur? Baik. Tauliah rasanya kan? Kau sikap berikan dua lagi berikan. Ikan mana tu? Hah? Faham? Tiap yang paling penting, yang sifat bergerak. Tahu. Setiap cepat mana ini ada tahu deh. Cepat berpihak ini kita ada tahu deh. Cepat mana nanti setiap cepat mana ada tahu deh. So kalau kita tak kita tak Tahu tentang takduhnya, itulah tibur-tibur Soalan-soalan yang konon Apakah boleh kita buat masalah-soalan dekat Boleh ke apa-apa kita Tuhan lagi jatuh Boleh ke apa-apa Soalan-soalan yang Akan mempunyai kibatkan pasir dan akhirnya soalan Itu penting dalam sesuatu sebab tu kan Allah hanya ada hubungan dengan perkara jari-jari apa tu perkara jari-jari pula ciptakan Allah, nak cerita boleh, tak kita boleh sebeganti kita ya. nak cerita manusia nak cerita manusia boleh, tak kita cerita manusia boleh tu sebeganti Allah tapi, sebenarnya Allah mampu um, mampu untuk bercerita, mampu juga untuk tidak bercerita mampu percaya dengan Allah ni, mampu, mampu juga untuk mengusah Alam ni tapi tak boleh hubungi dengan perkara Mampu untuk Untuk mengikut ganti zatnya Mampu untuk mematikan hidupnya Tak nah, boleh Kita bertentangan lah kan? Kita dah kalulah baik Faham? Mustahil yang tak bersifat dengan kutera Yang terperkuasa Kerana dialah yang maha berkuasa Dalam menciptakan seluruh kewujudan makhluk-makhluknya Sesuai dengan kehendak Allah panah ta'al Minta-minta juga ada sesuatu yang berlaku di luar kekuasaannya Faham? Itu semua yang kita menelekan dengan benda yang saling mengungkir Halil bagi sifatku telah Memang Allah SWT innama nambah Al-Quran Syekh Bagi sebahagian sebahagian Maksudnya sesungguhnya Allah SWT itu atas segala sesuatu berkuasa sesungguhnya Allah mengatakan ada segala sesuatu syait Tak ada bahan syait apa? Maaf lagi lagi Faham tak? Saya ingin mengatakan bahan syait Nanti waktanya saya jawab Inna Allah mengatakan ini syait Sesungguhnya Allah itu ke atas segala sesuatu tapi kan segala sesuatu pun termasuk juga siapa lagi yang sebelah selatan, kan cengah. Namanya ada di mana? Di awalnya ramai yang diusir dulu ni, tapi juga sebelah. Begitu juga dalam hadis Nabi Sallallam yang menyebutkan tentang al-asma al-husna. Di mana di antara nama-nama Allah, Swt adalah Al-Qadir yang maha berkuasa, Ad-Dilal, Imam Terlebih, Lailis secara Nabi. Sifat-sifat perbuatan, iaitu af'al dan perbuatan Allah adalah daripada sifat Qudrah. Sifat-sifat perbuatan Allah SWT seperti mencipta, mentadbir dan sebagainya adalah kecahatan daripada sifat kudera Allah SWT Sebab tu namanya sifat guru, kita sifat guru Padahal apa tu banyak sifat lagi. Jadi yang banyak-banyak itu termasuk dalam kecahatan sifat kudera Ensi fakta mana macam Allah tu Khalid mana macam tu, Allah tu Mu Tabeer Mu Tabeer Allah tu Al Azza Al Khiyam tu Mu macam macam macam tu... ni siapa lah? Nabis semua aziz ni manusia, kalau siapa saudara. Jadi banyak orang ni Allah tu kalau dia dulu udah Allah tu dua puluh siapa ni? Jadi sekarang saya malas saya malas nak bercakap, terus belajar. Warna warna jenis ini, kena berdua-dua, saling berdua-dua mana? Yeah, ini warna warna berjenis ini tak ada lewat siapa pun, betul Saya rasa ni sesuatu yang susah tak faham, berasa berasa kena seni. Tapi mana dia boleh belok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 Pertanganan lah, daripada dia ni, awal daripada lah tengah? Nanti ada yang lebih mencabang lagi Asyik-asyik macam ni Haa ah, itulah, aku itu pening Sampai-sampai paling pening, selalu wangkir lah. tu tau Kalau kita fikir teori itu, Banyak-banyak saya nak kerja lah Mula dengan akal untuk kita berfikir lawan orang masyarakat ni Orang masyarakat ni kan dia yeah. punya perkiraan ni, bahasa-bahasa Jadi, nombor orang, orang-orang, orang-orang ni Terpaksa Akak sebagai, ini jahat jahat ini bos apaan ni? Maksudnya pun sesuatu yang mulia lah, mas bos apaan ni? kita akan masuk di peringkat yang. Perbincangan perbincangan Allah Subhanahu Wa Taala kata maklum maklum ini dari sifat putera Allah Subhanahu Segala perbuatan Allah yang ada kena-mena, ada hubungan dengan makhluk ya Adalah daripada sifat penerang Allah Jadi Allah Allah berkuasa bagi kita rezeki, Allah berkuasa bagi kita kehidupan, Allah berkuasa bagi kita macam-macam Bahkan perbuatan-perbuatan makhluk juga adalah ciptaan Allah SWT Walaupun pada masa yang sama Malaysia diberi izin untuk berbuat begitu hal dengan kerindah mereka dan kerindah Allah swt. Hmm, ini masalah sih tentang berbuat dengan manusia yang panjang. Ah, panjang. Kalau kau dah lihat jawabannya? Perbotan manusia ini, manusia buatlah Mereka buat Ha, aku tengok Berjinah, Allah berjinah ke? Banyak berjinah Berjinah itu itu Mencuri itu itu Jadi Allah yang menciptakan perbotan ke? Manusia yang menciptakan perbotan Wa mahramah Timur mahramah Wa rahimah Wa Quran, betul, tidaklah kamu membalik melainkan Allah yang membalik. Tidaklah kamu membalik ketika kamu membalik sesungguhnya Allah lah yang membalik. Ha, tidaklah Kalau tidaklah mencuri ketika kamu mencuri maka Allah yeah. lah yang mencuri. Ya. Tidaklah kamu bozina ketika kamu bozina tetapi Allah yang bozina. Jadi telah jadi dalam Al-Quran pun disebut itu dan surah al-anfal wa ma ra'aita idra ma'ta kamu memaling ketika kamu maling padahal Allah lah yang maling ini sidin tafaran badan memaling tombak tombak surah anfal ini baru ucapan juzuk al-qur'an kita ni dalam memahami ayat-ayat ni Okey, di dalam Pemaharaan Pemotoran manusia Ada empat golongan. Empat golongan. Satu selamat Dua kafir, satu pasir Penuh menarik bahawa firqah-firqah ataupun golongan-golongan dalam hal ini itu mengenai perbuatan manusia itu Ataupun perbuatan masa itu diciptakan oleh Allah Ataupun manusia siang diciptakan perbuatan dia Ataupun macam mana Ini merupakan menghormati sikit Yang pertama firqah yang mengaktifkan bahawa tidak ada pemberian kesan tidak ada Memberi kesan bagi segala sesuatu Yang memberi kesan itu Hanyalah untuk Allah Dan berserta ada kemungkinan menyarahi antara Segala sesuatu tersebut Dan antara kesan-kesannya Ataupun bekas-bekasnya Maksudnya ada kemungkinan Bawa api rupamanyen majarahi kebiasaannya yang membakar sehingga dia tidak membakar seperti, seperti terjadi kepada pelciwa dalam Ibrani dan Raja-raja bagaimana tersebut dalam firman Al kesesahan Allah yang selamat Jadi yang membakar itu sebenarnya membakar itu Allah api itu tidak punya kuasa tidak punya kuasa untuk membakar Kudrat untuk membakar, untuk memberi kesan terbakar pada benda yang dibakar adalah mutlak di tangan Allah. Allah SWT tidak pernah meminjamkan kudrat-Nya walaupun satu saat kepada makhluk. Mutlak kudrat itu adalah milik Allah. Makslnya pada Allah langsung tidak ada kudrat. Tidak mampu, tidak rupaya, tidak punya apa-apa kekuatan. -apa Kebesaran, kebolehan Tak ada Mutlak milik Allah Api tidak boleh membakar Api itu adalah makhluk Kepanasan api itu adalah makhluk Sifat boleh membakar Api itu pun makhluk Dan terbakar Sesuatu benda itu sebagai api pun makhluk Semua makhluk semua yang ciptakan oleh Allah, di oleh Allah Allah tidak menciptakan api Semuanya meletakkan tu Di dalam api itu, sehingga api itu Boleh membakar, tidak Cuba bayangkan Api itu, yang warna-warna merah Warna biru, bukan Satu, cinta Allah kepanasan api itu Allah yang bagaimana? Membakarnya api itu nanti pun Allah yang buat Benda itu terbakar pun Allah yang buat Jadi, apa Tak ada macam yang sama Kira-kira apa yang hebat Tak ada fikir kan, kan. Cepat ini berani Namirah ini masuk ke dalam campar api Api tetap api Pedat api itu fizikal api itu tetap api tapi kepanasan api itu telah dilupakkan oleh ya Allah jadi siub dan setiap terlalu Kul Ya Allah Hukuni Baiklah Wa sara'a Wa sara'a Wahai api sejuk dan setiap terlalu sejuk dan setiap Jadi Api tetapi Sifat sejuk api adalah upah, jadi Sifat panas api adalah Allah Jadi siub dan setiap terang. Dan sifat membakar Api pun nak mengubah Jadi tak membakar Jadi Kuasa udara itu semua Bukan tidak Tak ada pun dekat api Ini siapa yang berbeda Jadi Kita selamat Kita selamat Semua semua da'abah Kita selamat semua da'abah Nombor dua Kerakan yang Hakikat akan bahawa segala sesuatu itu juga tidak memberi kesal Akan tetapi berserta dengan talazum Maksudnya saling menetapi Di mana tidak mungkin terjadi penyalahan Maksudnya tidak mungkin api itu memakai Rupamanya firkat ini adalah yang jahil terhadap hakikat hukum adat dan kemungkinan Hakikat seperti ini dapat menariknya kepada kekumpuran dengan mengingkai akan sesuatu yang menyerangi adat seperti hari kebangkitan Dia yakin memang Allah yang terbakar bukan hati Tapi kalau tak terbakar itu tak mungkin Tak mungkin kalau kita tak sesuatu dengan hati tak terbakar itu tak mungkin ha. Ini jahil jahitnya tentang pengadat jadi kerana memang kita hari ini apa benda kita, kita tengok kita dulu dulu, dulu semasa sekarang ada api tak memakar ada ada yang pernah tengok api tak memakar kamu pernah tengok selain kita kita hari ini pun tengok api tak memakar kamu ha. pernah tengok api tak memakar tak banyak ada lapi ni eh, tak ada apa-apa try yang jadi dia aktif, dia tahu, yang memakai Tidak Allah Tidak api, kalau api, dia tak memakai Okey, dia kata, saya juga tak ada Masih itu bakal nah, Ini ni Pemahaman seperti ini adalah Orang yang jahil terhadap hukum Hakikat hukum adat Dan kemungkinan ketika seperti ini Menariknya kepada keguguran Dan dengan mengingatkan Sesuatu yang menyalahi adat Seperti hari Buham kita. Nanti bila dia dah terbaru dan membalu nanti akhirnya dia ada yang betul ke manusia ni boleh tak pun, masa, hidup balik Tak pernah tengok pun manusia ni bangun balik hidup balik Silat-silat suruh dia membawa karang tu Sebab dia, benda yang berlawanan tu dia payah nak terima Dia tak tahu, habis membakar, tapi kalau tak membakar might... tu susah nak terima <Euros> dia <down> Sebab <seeing> dia ini nah, Yang ni dia, Ini dia mencetuk je Mengingat dengan mereka-mengingat Sebab dia taklah tengok Mana dah Malaysia Masa bangkit Terima kasih kerana Sejujurnya nanti kiamat manusia ni eh, bangkit dulu ha, Dia nak pergi moment susah Itu kereta dulu Yang ketiga Kereta yang mengedikatkan Bahawa segala sesuatu itu Memberi kesan dengan tabiatnya diri dan segala-gala ini telah tercipta Lama perehal akan kafirnya. Ha, kalau dia kata api yang membakar memang api aja, ada ada kudrat, dia bahasa membakar, tipu-tipu. Kafir. Bahaya. Makanan pun kafir. Air minuman pun kafir. Okey, ini dikarangnya. Ya, dikarang dan dirubah ni entikah, bahasa tu boleh entikah, menitikkan roh makanan menjagakan tapir. Oleh itu boleh entikah kata air menghilangkan roh tapir. Entikah dengan sisi itu dia sini boleh diingat roh. Tak siapa roh mesti entikah, dia sikit dia. Noh oh makanan binatang akan selalu dia ada makanan dia makan. Tapi itu dah kan, entikah ini adikad, memang makanan itulah yang menanyakan Adikad dalam hati, itu suhafir Saya nak kita bawa Apa kata kita berkata ini, lapat siap perbuatan? itu nanti, itulah macam menyebabkan korang semua kan Lapat itu dengan mengatakan sesuatu yang Macam Allah berbual-bual-bual Bicara yang yang korpai lah Yang dia mengatakan Allah tu Allah tak berbasa Abang tu uter Itu, nah, itu Sebenarnya Tapi kalau nanti kan Dia tak bermaksud mengatakan bahawa Makan tu ada Dia berbasa Dia berbasa Secara adat Dia kata makan Makan yang Sunnah dia Bila sunnah perubah Takutlah tempat Allah Yang membuat sunnah perubah tu Memang tak? Memang lah Makan yang terlalu Sunnah Awas dia kena main ke. tu Tapi jangan ambil, cekatkan bahawa orang lain kemenangan Awas Tapi dia mengatakan itu kan bukan mengatakan sesuatu yang berserangan dengan Tawin Yang dikatakan secara lafaz tu dia dikupul tu Malang dia kata tu lah, bukan perasaan yang terhantar maksa yang terletak Semua bulu tu dia kata tu Dia kata surah tu, malah surah tu, kalangan-kalangan Nabi yang, yang kalangan orang tu lah, tapi Itulah sekali dia melaporkan dia tak Angkat kenyang dia kan Pada keluar dia Tidak tak orang Cik, yang dapat Cikram yang mengetikakan bahawa Segala sesuatu itu Memboleh bekas Memboleh kesan dengan kekuatan yang dikirimkan uh, oleh Allah kepada ini, yang diletakkan Allah kepada ini. ini dalam hal kafirnya terdapat dua pendapat yang lebih benar bahawa ini tidak kafir. Jadi ada satu pendapat mengatakan Allah memberi kudrat kepada makhluk yang mengim kuasa hamba. Ini pandai pakai. Dia tak mahu, tak, tak ada puasa Tapi Allah bagi dia puasa Yang dilaporkan tudat halidah Tudat baru memang Tidak puasa, puasa tu Jadi, kita nak berani pendapat Jadi, pendapat-pendapat kau Dia orang tak kafir Tidak kafir kalau Asyari punya Alintikan, Allah tidak memberi Tudat apa pun Bagi, makhuruh Kata-kata, Allah memberi kudrat kepada makhluk yang dinamakan kudrat hadithah Ketika dia membuat badan Sebelum kita dah beritahu Masalah ini masalah, masalah yang tidak ada tidak ada orang yang sampai kepada titik di bumi tentang Walandan dekat ni tak ada sampai apa. Kita kudrat manusia dengan perkara manusia ini kita ada satu orang pun yang boleh bagi substitution yang tepat. Sebab perkara ini ada perintah daripada Allah sini dengan kudrat Allah sini maka manusia tak faham. Tak faham. Kalau yang, yang betah-betahkan tadi kan Berarti Allah yang buat semua nah, Nanti kalau sekiranya Berlaku pada manusia Yang mencuri berzinah Jadi kalau buat semua Allah Maksud untuk cita Allah yang cipta Sifat maksud untuk Jahat pun Allah yang cipta Perkuatan dia berzinah Keput Allah yang cipta, Jadi semuanya Allah buat Macam ya, mana ya apa yang dia buat Semua dia aku punya paham bagian besar Tapi semua orang yang buat, apa yang dia buat Timur dalam teori mengatakan bahawa Allah, Allah menciptakan perbuatan Tetapi manusia yang melakukan perbuatan Pening-pening-pening Kalau kamu buat dalam teori, kamu akan kasar dari. Kasar Kasar pun Melakukan perbuatan Mencipta perbuatan lain Melakukan perbuatan lain Allah menciptakan Kemampuan kepada manusia Untuk melakukan perbuatan itu Tetapi manusia selain kuat Kalau kita mencuri, siapa mencuri? Kita lah mencuri tidaklah. Habis itu ayat itu yang mengatakan Kita tidaklah orang mempunyai Ketika kita memenipar, Allah yang mempunyai ha, Itu kata-kata hakikat dengan intergaikan dengan Pinyataan Atau dengan veriti yang maksudnya Yang sedang berlaku Kemampuan, kekuatan, kekuatan Untuk berbuat bersama-sama Terima daripada Allah Tetapi yang buat tu Siapa? Siapa yang buat? Ha? Siapa yang sedang mencuri? Siapa yang sedang solat Siapa yang sedang tidur, siapa yang sedang makan Allah tu makan Allah itu menjuri, Allah itu tidur Allah itu solat Dawa hmm? kan? Takutlah ya. Hati-hati Dua orangnya Tak Maknus kita itu ha. situ, kit, dia lah Yang buat pekerjaan itu Tapi Pekerjaan itu Dicipta Dua orangnya Masyarakat Tak tahu Ha Memang bermaksudnya Memang takkan Ada yang faham Tapi cuba-cuba saya -cuba faham. Tu dah tak dekat mana kita boleh faham. Sebab memang satu perkara yang sangat susah untuk difaham. Seolah-olah kita padu nama, rautan yang dalam tidak boleh akan sampai tu. Tak kata betul salah. Kod ini salah, kod ini salah untuk keadaan yang dalam. Sebab dia kertas mengenai mengenai sepenuhnya daripada Allah boleh buat sendiri dia. Selama asiah tu Allah yang buat. Mencuri pun Allah yang buat Semua apa? Kata semua yang Allah buat Semua benda Allah yang cinta Mahasir ni semua Mencubur Jadi bukan daripada Allah boleh boleh pahala eh, Allah yang buat seorang mencuri Allah yang buat seorang mencina So kalau bagi dia Terus so, Tak boleh kan? Jadi Haa <sukindak> Pula -pula. Jadi dalam ni ini, mengapa istilah syar'i keluar dari teori-teori sebagai kasar atau teori kasar? Manusia ini mengkhususi. Perbuatan itu diciptakan oleh Allah, tetapi yang membuatnya manusia. Oleh itu, laham kasar baiklah ada laham kasar baik. Bagi mereka apa yang diterjakan yang baik Dan bagi mereka juga apa yang diterjakan yang tidak baik Hasrat, Allah pukul yang kata, hasrat untuk itu Selanjutnya ayat yang ini Allah kata Allah SWT Allah yang diciptakan apa yang kamu berbuat Jadi Allah Allah kata untuk menampilkan ayat ini Maksudnya perbatasan itu diciptakan oleh Allah Tetapi yang menentukan untuk manusia Dan juga pada semasa yang tanah manusia itu diberi pilihan Kata orang yang bersinar misalnya Apa itu bersinar? itu sajalah memasukkan ambil tersebut melalui lelaki adalah Kepuan yang tak bercina. Tapi kalau perkara itu dilakukan setelah angkat kita Berserah berser. tak berserah? Tak berserah Sebab kan anak bagi Akan perbuatan itu sama Perbuatan-perbuatan Perkuatan berhubung, membuat hubungan dengan kerajaan dengan Satu, buat dalam keadaan suami sendiri, sebab akan ikan, lagi dibuat, di luar, akan Perkuatan sama, yang ni, yang ni alam, yang ini, Jadi yang perkuatan dulu, dia cipta ke orang oh, dia tak salah Yang salah tu adalah pilihan orang Malaysia, kerana dia belum makan, dia tak buat begitu kalau dia tak buat begitu, dia jumpa orang boleh. Orang-orang dia, kahwin, akad, dia buat kerja, kan Halah begini. Makan macam ni Satu orang makan kita, ni makan Satu satu, kata, satu orang ni dia bayar, satu orang ni bayar Yang itu, mana bayar tu mana-mana dia bayar tu? Harap Tapi makan ni sama, yang duduk kan Perkosan makan tu kan sama ya Tak salah yang salah kalau ini dipilih pilih untuk bayar Yang ini dia pilih tak bayar Akhirnya perbuatan dia makan tak bayar Dia haram perbuatan dia makan Yang bayar Jadi ada Mencuri Mencuri ke boleh dia? Mengambil sesuatu Sebab Tampak dia tak tahu punya tangan orang itu Dia tidak mencuri Tapi kalau dia ambil percaya tangan orang tu, Dia akan mencuri Tak mencuri Perbuatan ke mana? Mengambil Nampak? Jadi yang menjadi, menyebarkan seperti itu jadi dosa Sebab dia diambil Tak, tak, tak memiliki orang tu Dia memilih untuk mengambil apa kebenaran Jadi tak mencuri kepada dosa Tapi kalau dia pun perbuatan yang mengambil pula Tapi dia bagi kepada orang tu Tak mencuri, tak <tuh> tak berusaha Jadi Allah bagi manusia sepilihan Dan juga manusia yang dikatakan 24 jam kan dia berkuat Aduh, manusia tu sepi dia setelah Aduh, Sekarang tahu Dulu mendengar Jalawi Jadi setiap saat tu manusia tu berpulang itu, orang situ Senang Membuat satu pergantian Maknanya sampai dia mati tadi boleh Habis Ketik borongan dia tak buat pekerjaan jadi selama 24 jam itu hasilnya dia sedang membuat segera perbuatan Maksud perbuatan ni bukan dari 3 lagi semayang atau 2 perbuatan Kalau dia oh, berbuat sesuatu baru dia dianggap dia membuat satu perbuatan Tak ingat itu nah, Sebab ini 24 jam dia sedang melakukan perbuatan Tak kira dia tak buat apa pun Dia tak buat apa pun sedang dibuat Dia sedang buat apa yang sama, -sama istirah, dia sedang tak buat apa tidak apa-apa pun, duduk ke, duduk baik ke, buat dia. tahu ha. Tahu? Jadi manusia ni secara-cara berbuat, secara-cara dia berbuat Jadi putera, kemampuan kuasa betul, dia berbuat pun ada Allah kuasa Tapi dia hanya meratungkan kemampuan kuasa, mengamalkan kekuatan itu mana yang dia milih untuk membuat sesuai dengan syariat, yang disuruh dia Allah. Selamat daripada, dapat daripada Kalau dia. dia memilih keluar matahari yang berdentara dengan jaringan yang didarap Berhasil daripada Cukup, faham itu? Wanji, kita tak faham oh, diri? Hah? Faham? Setiap, setiap, setiap perbuatan yang baik itu Macam Allah bersama kita untuk buat perkara yang baik itu Tapi kalau kita nampak dari yang berkait tangan tu, kita juga Allah tak boleh buat dengan kita. Kadang-kadang kita memilih untuk membuat perkara yang baik. Kadang-kadang Allah izinkan. Kadang-kadang Allah tidak izinkan. Kadang-kadang kita memilih untuk membuat perkara yang tak baik, yang jahat, yang loser. Kenapa Allah izinkan? Kenapa Allah tidak izinkan? Kadang -kadang Allah berkuasa untuk membiarkan kita. Allah berkuasa untuk kehalalan kita. Allah berkuasa untuk memberi. Nak biarkan kita buat benda baik pun Allah boleh buat Nak biarkan kita buat benda jahat pun Allah boleh buat Nak menghalang kita buat benda baik pun Allah boleh buat Tak menghalang kita berlentak buruk pun Allah boleh buat Jadi Allah ni hmm. berlentak apa yang dia boleh buat ha. Dan Allah tetap adil Masalah ni memang komplikasi kira tak gaji gajian, Makin gaji makin baca Makin menggaji, makin penat Betul, sebab ni memang Tak ada apa boleh berhidupan Saya dah tak boleh Saya dah tak Kerana hidupnya ajar rezeki pergi baik dan buruk kan. Jadi, iblis dia dalam kehidupan dia tu dia buat baik, dia buat buat orang, dia buat tu buat ni, buat tu buat ni, akhirnya nanti kalau dia satria masuk akal tak? Tak. Kalau ni, jangan. Allah Subhanahu tetap adil, walaupun dia memasukkan seorang yang mukmin yang Islam ke dalam neraka. Dan Allah sebenarnya tetap adil walaupun Dia memasukkan orang kafir ke dalam neraka. Tetap adil. Laisa 'anama ya'lamu wa hum lisaddu. Allah itu tidak ditanya dengan apa yang Dia buat, sebabnya kita lah yang akan ditanya. Jadi Allah itu berada dalam keadaan buatkan seorang muslim masuk ke pun kita tanya kepada Dia nanti kerana itu tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah lah yang cipta dari dari Pencipta kepada keburukan tidak dianggap buruk. Pencipta kepada keburukan tidak dianggap buruk. Yang buruk tu benar-benar ciptalah buruk. Kita buat kuih kan. Dan dalam nak buat kuih tu ada dua tiga apa. Jadi ada nak jadi buruk, ada kitaulah. Ha? Membuat kuih itu jadi, ni yang jangan mas, yang mas tu kuih lembut. Sebab dia nak buat kuih tu dia nak mampu. Jadi semua kita lima belas orang, ada orang nak buat apa jenis juga, ada orang masuk jenis kopi ada, semua Allah Taala mengatakan, لَأَبْلَغَنَا جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّارِ إِبْلِيْعًا Pasti kau memasukkan semuanya rapat pada fisika awak. Siapa yang berani nak mempersoalkan tindakan Allah kan? Siapa yang mampu untuk Misalnya dia tak puas hati misalnya dia tak diredakan untuk masuk neraka. Mampu dia nak ya lah, kalau dia dalam, takdirkan aku masuk neraka lah kan? percayalah. Habis tu pada aku kan. Kalau nak <tid> tak tanya, dia tak apa kan kalau nak masuk nak masukkan ke negara-negara mereka -negara Ada siapa yang boleh lawan? Yang boleh menentang? Nak berdekat turun depan Allah Yang Allah nak doi itu pun Kelabar lainnya Dia berdekat macam mana? Jadi kita kena bayangkan Allah Sebab Allah yang satu kuasa yang boslak Kita tak boleh bayangkan Allah ni Tak boleh bayangkan Allah ni Tak boleh bayangkan Allah ni Tak boleh bayangkan makhluk ni Tak boleh bayangkan makhluk ni tak jadi kan bujang suruh anggej jadi punya. Apa tu Allah Allah bagi nikmat Allah bagi masa jodoh orang yang dipandang lagi tu. Tadi. Jadi itulah Allah, itu Allah. Dipercakap buat apa saja. Kita lima yang ada dalam keluarga ni, sama pegawai Allah, Buruk bukan pegawai Allah semua bagi Allah, bagi kita je nanti ada baik, ada buruk, ada saling, ada azab, ada, macam terdosa, bahala, bagi Allah kata dia Allah tak perlu pun pada pizat rumah, gadis bari pun, dia semua tak perlu lagi ya, Allah, Allah dia lah dia dah zat dia itu dah Allah, takkan cakap ni kita ni je kan yang dicipa kemahali Allah kan ya? Dia suruh oleh Allah sebuah baik Dia larang sebuah-buah sebuah dunia yang tak baik Buang gurur yang membuat dengan berlaku jadis puas, Kita ni ada kata-kata tu Kita ni diciptakan dan cukur kan hmm. Tak banyak bunyi problem, komplain Ceput Allah tak cipta dengan kita hmm. ha. kan? Kalau Allah tak cipta dengan kita Tak ada kan? Jadi Allah dah cipta dengan kita Kita ni ciptaan Allah Maksud Allah kita kena sundur kan dengan Allah Absurd orang-orang sentuh Kita kena sundur Kita tak ada apa-apa Kalau kita nak melawan Kita tak boleh Tak melawan Kita tak boleh Sebab Seperti Allah Sisi Maha'ala Maha'ala Syukur, Syukurlah kita ni Allah jadikan kita beriman Lorongi kita selam, Lorongi kita beramal, Lorongi kita oh, Apa ni? Belajar ni membuang Lorongi kita buat sebaikan Syukur oh, kan? Mudah-mudahan kita jadi kegagakan oleh Allah dalam keadaan macam ni Sampai majlis masuk syukur Allah Syukur ni kita ada apa pun lah? Sebenarnya, kata-kata ni masyukur pun masyukur Ada kekal-kekalanya Yang baik, yang baru bagi ni Sambung saja Dia dah mentah Teringat siapa Tengah masuk di masjid Tengah masuk di masjid Tengah Amat Kalau boleh komplek Tengah boleh komplek Tak apa-apa Kalau nak more nanti Dengok komplek Tengah-tengah Tengah-tengah Memang tak boleh Soalan langsung Kali ni, Masjid Yang tidak memang lain Allah itu selalu apa yang ma'arruh Maksudnya Allah itu tidak tanya Terhadap apa yang itu buat Maksudnya dekat sini pun Kita tidak boleh mempertikaikan Apa yang kita tak boleh dengan Yang bapak Kita tak tika apa Mana nak cakap ni Lepas tu orang tahu Rasa diri dia tak apa tak apa Tak ada pun Dapat tak apa diri dia tak apa ini orang yang cuba-cuba nak tak puas hati dengan takdir Allah kenapa apa-apa padanya Ini orang yang tak kenal Allah satu Satu memang tak kenal Allah Satu lagi memang dah Allah tak kira-kira jatuh Nampak kaya nanti ending-ending kita tak kira-kira Memang tak boleh buat apa, apa dah sebab dia Allah Itulah Allah Yang tidak ada, orang ya Boleh maafkan itu sendiri Boleh Allah Oke okay. Kepahasan so, sahib amali Menhayati kekurangan diri Di hadapan Keposaan Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya Allah swt yang menghayati bahwa sanyalah tiada yang berkuasa dalam dunia ini dengan kuasa yang mutlak. Melainkan Allah swt pasti akan merasa kekurangan dan kelemahan diri di hadapan Allah swt. Pada kerana itu penyaksian hatinya terhadap kekuasaan Allah swt pasti akan Dirinya, dirinya Allah sendirinya sentiasa berdirinya memerlukan kepada Allah Subhanahuwataala ya nikmat ta'ala <tuh> kerana pada hakikatnya tiada daya dan upaya bagi seseorang melainkan dengan bantuan Allah Subhanahuwataala la haula wala quwwata illa billah Ini adalah sifat kudrat yang masyhur dalam hati, hati yang manusia itu dia manusia dia yakkan sentiasa rasa diri tu macam ada apa kurang, lama akan rasa macam insyaAllah dia nak tak perlu berlembah semua perasaan dalam hati kalau sifat-sifat tugera ni nak masuk hati ni, ya? bila dia kini tamir sifat tugera lemah tu dalam hati dia dah, dah tumpuk benih-benih sudah cukup Membesar lah lagi Dalam hati dia mulai hmm. jadi macam tu lah kan eh. Kasa lemah Macam aku Kurang Kasa perlu, perlu tersebut, lah. kepada Allah Boleh perlu kepada Allah Tapi kasa lah berdoa kepada Allah Berdoa kepada Allah tak hati meletak Ikut apa Allah rasa Tinggalkan apa yang Allah Tak berani nak buat perkara-perkara yang Allah becik ya. Yang tak suka Itu kesan tu Hari ni tak Rasa dia lah yang boleh Dia lah orang yang boleh Dia lah yang boleh kena-kena Tak perlu dan aku pun, mampu Walaupun dia tak kata Dia tak perlu berabang Tapi perbuatan ni menunjukkan Tak perlu berabang Biar Allah panggil semua yang tak datang. Semuanya, earth... oh aku tak hentak Naja malah tak, tak aman Tak perlu kan Kalau perlu kan dia aman Ya maaf dulu, ya maaf, ya maaf Ya maaf, ya maaf, ya maaf Dia rasa perlu, apa-apa? Perlu Ini sebab tak perlu Tak punya suara, tak ada mikir Yang wajib tu pun buat aku takut Bukan rasa berapa, berdasar, takut, kisah-kisah yang saya ingin, saya tak buat ini, saya apa-apa buat benda yang wajib pun sebabkan perlu, kerana perlu berdasar, sebabkan takut kisah itu Mungkin kisah itu wajib pas Jadi orang yang memang sangat sangat bergantung kepada orang yang perlu berdasar, dia lain dari sini Hubungan dengan Allah itu mulai sentiasa mengharap pada rumah Allah Biasa dia tak berdua dalamnya kan Biasanya Kuatkan hubungan dengan Allah Sembahan Al-Fatah Harap pada Allah Mohon pada Allah Apa nanti orang-orang yang mana Yang dah sampai ke alam Makam Fahak ke Itu baru berasa perlu dulu Itu lagi naik rasa kepada Allah Ritu kepada Allah Sebab sebonok bersambung dengan Allah Kita kena fikir Allah itulah kita Keman yang tidak boleh diberitakan bahasa hanya boleh dirasai oleh orang-orang yang sedang dan sudah dan sedang merasai tidak ada penyematan dan pelajaran selain daripada hati setia berhubung dengan Allah Biasa diingat kepada Allah Tapi itulah syaratnya Segala simpat-sifat Allah tu Tertanak orang lah dalam hati Oh muncul dia begini, Masih lagi Dalam hati penuh dengan Perkara-perkara yang sedaya kepada Allah al apa dapat rasa dia Kalau tak berhenti Ini semua nikmat juga Allah. Nak rasa macam tu pun kepada Allah. Abang hanya akan bagi kepada orang satu saja, Wajah-wajah dia, kekasih kasih Abang, hamba-hamba dia yang betul-betul ikhlas Ini mendekatkan diri kepada dia Yang tidak Yang tidak mementingkan sedaya daripada dia Yang menyambut segala panggilan dia Yang menuraikan segala bintah dia Yang meninggalkan segala lawannya dia Maksud, hamba-hamba macam inilah Abang akan bagi rasa dalam hati macam mana Belasat, yang sedap, yang merasa bodoh Orang-orang hati yang menghayati hubungan dengan Allah SWT Kalau tak ada macam itu, sebuah dunia Sebuah macam duit, sebuah macam sebuah Tak dapat, tak bagi Allah tak akan bagi Sebab Allah tu maha cemburu Maha cemburu Allah tidak akan bagi rasa Rasa cinta daripada mama itu Kalau dalam, dalam hati mama itu Ada cinta daripada lagi. Mereka kata kita cinta kepada Allah Tak rasa cinta dengan Allah macam mana Kena kosongkanlah hati Ketua-kata oleh Allah Tak dapat Itu pun kan? adalah Tak dapat Tak dapat Tak rasa Ini apa yang sampai ditambahkan dia macam Kisir adalah ya? Tak minggu Cikgu Mereka Tapi kalau orang yang dah beras Sebab orang yang dah, dah, dah, dah. Itulah, Tidak hm? ya, ada cinta ha? dengan perempuan Yang nak kawal ini, dah salah dulu, yang belum pulang dulu Yang tak, yang belum pulang semua dah berasa Kau Mencintai seseorang semua Tidak ada Menyukai, menyayangi, mencintai seseorang tu. So. Itu kan hanya dalam hati Itu kecilnya dalam hati Tapi cinta dia dengan hal yang berdua-dua ha, kalau dia nak kalah-kalah yang Takkan tak sayang kikak? Yang mana dia nak kahwin tu mungkin lah Yang tak kahwin mungkin lah Mungkin sayang kepada mak, ayah, kawal dan sebagainya kan Jadi perasaan saya tu cinta tu Dia lah, satu benda yang ketat kan benda yang enak, yang mazal benda yang sepenuh Apalagi kalau kita melayani, mencintai Allah swt, itu lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, .되. lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, sayang lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, kita orang ayah. pernah kan, pernah mengalami. Dalam hidup tu pernah mengalami satu saat dalam hati ni menyayangi seseorang. Sayang bukan kepada tolong hendak ke kan yes. nah. kepada isteri, kepada ibu, kepada bapa, kepada kawan, kepada ustaz dan sebagainya. Persaudaraan. Ya. Siapa bayar? Perasaan tu untuk Allah. Menyanyi Allah, mencintai rasa asyik kepada Allah sayang kepada Allah Rasa cinta kepada Allah, rindu kepada Allah Bagaimana dia berkata-kata ini? Masyarakat, dia lepih ya. Saya sebut perkataan 70 ni Ulama' biasa kalau 70 ni macam ni, banyak 70 ni menawakili Lepih dan banyak Mereka sedekat 70 kali lebih, Daripada perasaan kita sayang kepada Allah, Saya minta kepada Allah, cita kepada Allah boleh depan depan dia sini lazat tadi rek eh nak tadi rek ada macam macam dia sama ada sama ada simpan dalam kelas tutup dalam apa sama ada apa nak cakap lumalah kalau bila jadi ada Ha? Tak nak ke tak? Tak nak ada dah Hmm? Ada? Nampak Allah SWT yang mengadurkan Nekmat, daya dan upaya Dalam diri seseorang Manusia dan rangka agar dia berusaha dan melakukan amal kekuatannya Allah SWT yang menghanugerahkan nikmat daya dan upaya dalam diri seseorang manusia Dalam rangka agar dia berusaha dan melakukan amal kekuatannya Namun naja dan keupayaan yang terkandung dalam diri seseorang tidak terlepas daripada kekuasaan dan pengaruh pentadbiran Allah Subhanahu wa taala kerana sifat keupayaan yang dimiliki oleh manusia adalah daripada sifat kuasa Allah SWT wa taala itu sendiri. Sedadiri. Sedadiri. Macam tu dulu. Allah yang anugerahkan nikmat, nikmat daya dan upaya dalam diri manusia Dalam hati ada dia berusaha dan melakukan pertanyaan Maksudnya makhluk muha'afah dia Kalau kita terbalikkan kalau Allah tak anugerahkan nikmat daya dan upaya dalam diri manusia Maksudnya tak ada berusaha lah, tak ada Nampun, dalam diri manusia Namun daya dan upaya yang boleh kandung dalam diri seseorang tidak terlepas daripada kekuasaan dan pengaruh takdir Allah Malaupun diberi biar Allah, saya itu tapi masih lagi dalam kekuasaan Allah Takdir Allah, orang muslim makroh lagi tak biar, orang bebas Dia belum buat, dia belum buat, dia belum buat, dia belum juga lah Kerana sifat perupayaan yang dimiliki oleh manusia Adalah daripada sifat kuasa Allah sendiri Ini Allah mustahil jadi kan Sifatnya kepada manusia Sebab so, lah manusia itu boleh berkuasa Manusia itu sebenarnya tak boleh Satu sahabat Dia nak, Allah tak jadi Sifatnya yang penuh putera Kepada manusia Alhamdulillah dia berkuasa Ha Tak faham Tak faham Seseorang yang menghayati peraturan ini adalah orang yang telah pun terrealisasinya mana dah awal-awal puasa sudah sudah ia dah daya dan upaya memanjangkan dengan bantuan Allah dalam dirinya. Ungkapan tauhid ini mengandungi rahsia keagungan ketuhanan Allah swt dan rahsia ketinggian kehambaan seseorang itu sendiri jika dia menghayatinya lalu. Cuma tertemahkannya dalam kehidupan Bisa tuan paham adalah Allah Alhamdulillah Maksudnya dia Adalah Akan mengetahui rahsia juga Orang yang mengetahui rahsia ke Allah Ke benar Allah Dan juga rahsia Ketinggian kehambaan ini, bukan ketinggian, ketinggian apa maksudnya? Betapa hamba ini tidak memilah dari imannya, maksudnya perasaan kehambaan semakin tinggi dalam diri. Jadi apa? Jadi hamba, jadi hamba ini. Bantu aku ni kalau ni tahu aku tu hamba, bukan jadi hamba Allah. Hamba ini kan diri diri muda tidak ada nilai. Budi, jual, berikan, boleh dijual lah, dan berikan oleh Kuatnya, itu nak tikat, nampol Sebenarnya sekarang kita tidak ada Sistem pernafalan yang telah perlu dilakukan Masa damai yang masih belum faham Apa itu mampu Yang lebih fahamlah orang gaji Orang gaji itu dibayangkan si Orang bantu rumah, orang gaji, peserta, burung Itu dibayar Bila kita bayar, itu dikongsi Bila kita tak bayar, itu kita tak boleh hamba ni tak, hamba ni dia tak, diri dia telah diberi dari tuan dan dia, diri dia diri tu tidak, tidak berminat dan dia, dia harus mengikuti apa sebenarnya suruhan yang dilakukan oleh tuan dia sebab dia ni hamba jadi kalau konsep perhampaan tu dimahami oleh kita dan kita, kita, kita, kita, kita, kita apa kita disebarkan peramalan kita itu kepada Allah Al Taala, maka kita akan mulalah menjadi hamba Allah yang benar, berusaha untuk menjadi hamba Allah yang benar. Walau hamba walau apa tak, inilah tidak ada daya, tidak ada kemampuan, tak boleh buat apa pun ini. Allah menyediakan wakil wakil ini. Yang betul-betul perasaan Bagaimana ni Semana ni dikamah Rasa-rasa Rasa kita ni Allah tak ada daya untuk. Semayang pun Allah taufik, ya, bagi taufik kat kita Semayang datang ngaji pun, pun Allah yang pergi Taufik kita ya, datang ngaji e, Apa segala-galanya yang kita buat Kita, kita kembalikan kepada Allah Rasa eh, aku ni tak ada apa-apa lah. Hanya Allah sajalah Taulah segera begini Ya Allah tu takde apa pun Tak ampun Allah, Aku buat apa pun Aku buat penahanan pun Daripada kau Semua aku Semua yang kena selaya Jadi setiap masa tu Memayakan kepada Allah Allah Allah Allah Itu yang Allah fikir Ambil macam lah Yang Allah pada saya Apa yang Allah nak Daripada kita tu lah Kita Hati kita tu Setiap sehubungan dengan Allah Baiknya setiap pun saja berbuatan, perasaan Kedua-kedua, sakit, penyelamat, kaya dia, kisir Apa semua kita lakukan Boleh? Benar-benar, Allah Tauhin amali ini, dia tahulih Tauhin, itu tempatnya di hati apa Akhir tu sempat ni, ya, berhati Berhati lah yang memperanan kita ni Untuk merasakan kerajaan -kera ini Kita kena rasa Maksud saya pun tak boleh nak buat tuan-tuan rasa Tapi tuan-tuan rasa, rasa tinggi lah Kena merasakan bahawa diri ini tidak ada apa-apa Membuat -apa. kuasa hanya Allah Kita tidak ada kudrat, kudrat, kudrat Jangan mampuai, jadi kembayaan kita ada Allah mampuai dia Buat aku pun dikantung kepada Allah Banyak orang yang berbicara ini apa Bila tahu nak balik rumah ni Mak bapak aku malah tak boleh pakai nikah ni Kau boleh buat nanti mak bapak aku Kau boleh buat sebetulnya Kau buah nanti mak bapak aku Mereka boleh terima aku pakai nikah Kau balik rumah ni tak ada dengan Mak bapak aku Apa nanti lah Kita tahu yang tak mampu Kita tak ada buat Mak bapak kita tak ada buat Yang mampu buat nilai apa Allah boleh buat bolak balikkan hati manusia tu ke okay, mata dia Kenapa nulah banyak anak baiklah tu selain Rahman lepas tu Muhammad kalipada Syar' usulnya hati anak Adam tu dia telah-selam Allah masalah Allah boleh memang bolak balikannya sekejap macam dia juga. Jadi kita dah tahu yang berapa-apa ni Allah kita pun ada wakil apa-apa kita pun ada wakil kita pun ada wakil kita pun ada wakil Jangan salah, betul tak? Nesta, betul tak? Jangan salah yang berbuat seperti ini. Kalau beranak kulit yang berhati seperti orang ini, itu asli nama masyarakat yang cuma dengan Allah. Kalau yang muda nanti masih macam itu, kalau beranak kulit, mampu ke berwajah, kalau berubah nanti macam itu. Kalau berubah nanti macam itu apa? Dan itu betul-betul yakin, kan? Kalau kita masih cuma dari itu. Satu wali Allah ini apa yang dia nak Allah akan bagi Kharidah sa'al itu Kharidah sa'al ini maafkan yang Ini dimuat sebab itu Al-Quran bagi apa yang dimuat Jadi kita dah jakin betul dengan Allah Bulat Mantap hari kita Yang tuan kita nak semua orang ini Bagaimana? Ha? Bisa Allah yang perlu dibentangkan Seseorang yang terkenal-kenal menyajikan lautan Wahda yaitu kesatuan keesaan sifat-sifat Allah Pasti merayati bahutannya manusia dan seluruh hari ini Dia tak pernah selepas daripada kesatuan terhadap Allah SWT oleh demikian, seseorang itu tidak mampu untuk keluar daripada kehampaan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu memilih untuk mengatasinya, kerana pemahayatan terhadap rasuah kehampaan diri ia pasti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang lain daripada penghayatan ini adalah orang yang tergelitu. Dalam memahami arti dirinya sendiri dan tersi, jadi erti keriupan diri dirinya sehingga paling hijab daripada hakikat Bahutanya dia tidak selepas daripada kekuasaan luar Apabila dia lalik ya. Dia akan kata macam selamat dia layu buat di kuasa yang, lah yang buat itu, tu itu pun Allah buat Kali pun dia lalai jadi tetap juga Benda itu Ini tak sedap Hicap orang yang lalai Sebut adalah dirinya sendiri Hicap orang yang lalai Sebut adalah dirinya sendiri Disakit makhluk-makhluk Di sekelilingnya sehingga Dia menentu orangnya Yang berperanan dalam Membunikan manfaat yang berolak Terlalu daratan Daripada dirinya adalah dirinya sendiri Dan makhluk-makhluk di sekitarnya Dekatkan pada hakikatnya hanya Allah, Allah yang maha Dua berapaan Dan yang maha menolak Walaupun orang Dia tak rasa macam Allah yang kuat Segala-galanya semuanya daripada Allah Dia rasa dia lah yang kuat Maksudnya yang kuat Kalau tu tak kerja, ke mana nak kita makan Kalau tu tak makan, ke mana-mana kerja Dia tak lah, rasa, rasa Dia rasa semakin Semakin seteruh pada tahun ini, semakin jauh dari nama-nama Pada masa itu, hatikatnya tetap oleh orang yang terkuat Perasaan itu tidak mengubah kenyataan Perasaan itu hanya mengubah konfliknya menjauhkan diri kita daripada Allah Membesarkan tahun itu, membesarkan hubungan dengan Allah Tetap pada ketika itu tetap Memang itu tetap dengan Sebab orang ini Semangat itu Sebab itu Sebenarnya Sebenarnya Sebenarnya Sampai dengan hari kiamat nanti Berhubung di dalam pengetahuan Allah Kami yang menurun Dengan hujan di sini pun Allah Menciptakan hujan pun Allah Lepas, sekejap, jadi slow boleh Itu lepas, lepas lagi, sekejap Sampai menurun Kami yang menurun Lepas, jadi slow boleh Lepas lagi, slow boleh Allah juga akan menurun Ada yang boleh selo selo kembali datang ya. Ada, ada diplomati kembali ya raja dan segala. Ada. Ada. Kalau dia kita anggaplah itu. Dan itu ada wali-wali Allah dalam Kita Allah hanya bazar tak ada wala. Kata mereka awak pun banyak murah. Yang itu, ada waktu waktu hari yang lebih menyusukkan hujan atau lebih beranjak. Ataupun ada macam mana aku takkan kan? Kita bukan dia. Yang itu, yang Kita bukan dia. Yang dia. Kita bukan dia. Yang dia. Kita bukan dia. Yang dia. Kita bukan dia. Yang You got to. I've uh got -huh. Mata Walada adalah dalam bahasa ini. Rasulullah S.A.W menjadi penyesuaian kekuasaan Allah SWT pada perlemahan yang masuk di hadapan kekuasaan Allah SWT. Kedudahan ini jika diterjemahkan dalam diri seseorang Muslim maka dia akan menghadapi kehidupan ini dengan penuh ketergantungan hati kepada Allah SWT apabila segala bidangan terhadap masalah terbaik dan sebagainya. Allah, masalahnya kudrat Allah itu tidak nampak secara terakhir bagi hati-hati yang terhijab Bagi hati-hati yang dibuka hijab dia, maka pasti akan nampak kudrat Allah Dan memang Allah s.a.w. sembunyikan kudrat dia di sebalik infial dia di sebalik makhluk dia Sepalik hujan, sebalik matahari, sebalik dalam diri kita sendiri pun Di situ terdapat dapat Allah Tapi kita tak nampak disebabkan hati kita ada hijab Tapi saya kalaulah syaitan-syaitan itu tidak boleh main-main di hati anak Adam Pasti mereka akan nampak dalam malakut Pasti yang ada nampak, anak malakut, anak malah baik Ini hati kita jadi hijab jadi kita betul-betul berusaha untuk membesarkan hati kita daripada hijab Pasti akan tampak lah segala tu dalam nampak Betul Allah kata Allah Zahir Allah Zahiru Al-Fatilu Allah tu punya sifat yang Zahir dan Allah juga punya sifat yang Batil Ini maksud Allah tu punya sifat yang Zahir itu Agar Allah itu tampak Zahir bagi hati-hati yang tidak ada hijab dan Allah itu Tuhan menang hati bagi hati-hati yang berhijab dia tak nampak, mati dia mana yang tak nampak tapi bagi hati-hati yang bersih, yang tidak berhijab, hijab maka dia akan dahil dan akan nampak juga tak nampak tengok apa sendiri makhluk, dia nampak juga tak nampak disebabkan hati kita ini ada hijab banyak dan hijab yang lain tambah pula, hijab di isteri maka kita tak tak nampak juga tak nampak kita takkan kenal kan, sipak-sipak semua Itulah hati kita lah. hati punya apa, hatinya mekanisme hati punya apa? Apa ni? Benda yang perlu kita usahakan untuk nampak Terakhir dengan surat ke-8 nah, Setelah itu, kita sudah nampak segalanya yang berlaku dalam Allah Kita tidak akan bergantung kepada Allah Kita tidak akan bergantung kepada setelah Allah Apa yang Allah telah letakkan kepada kita sekarang akan datang Bila tak kisau Sebab semua di bawah usaha Allah Kita nak apa yang dikerjakan adalah apa yang dibutuh oleh Allah Subhanahu SWT Tapi dah perlu risau Apa ini syamit oleh Allah SWT kata sendirinya Rujuk hitam Ibn Al-Fa'illah adakan dari Allah Subhanahu SWT, lah, SWT Yang maha berkursa dan maha dekat sana Mas padalah janganlah setorang itu tak kala mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu SWT yang maha berkursa dalam kehidupan Ini maka dia pun meninggalkan barusan Haa tak boleh yang beramal dalam kehidupan ini Kerana mendakwa bahawa apa yang ditutupkan oleh Allah itu pasti Dan tak malah itu tidak berusaha Ini adalah satu angan-angan yang justa Allah sempatnya sentiasa menyuruh kepada yang berusaha Dalam rangka menunaikan tugas keambahan dirinya kepada Allah boleh demikian dipikirkan usaha yang kita lakukan Kita lakukan kerana ianya adalah perintah Allah Dan ianya dilakukan sebagai ibadah Bukan kerana kita berbentuk kepada usaha kita nah, okay. Kita dah yakin semuanya daripada Allah Rezeki Allah bagi Cuma Allah yang buat Tapi Allah perintahkan kita untuk berusaha Bukan untuk mendapatkan rezeki itu Tapi kerana ini adalah perintah Allah Ini adalah ibadah Hakikat dengan syariat yang penuh di Di pahamil betul Pada hakikatnya rezeki Allah bagi Dan Allah syariat Mereka kita perlu mencari rezeki Jadi kita Berkira mencari rezeki tu Bukan kerana untuk dapat rezeki tu Tapi dia adalah perintah Allah Dan dibayar Satu ruang kalau Bila dia mempunyai rezeki salah niat Kalau kita tak dapat rezeki tu Bila dia tak jukur, tak jukur Bila dia tak jukur, cari lagi-lagi-lagi dari ya, banyak-banyak pun lah Kalau sekianlah sesuatu yang banyak itu, banyak tulis dapat Selepas itu, dia kerja hanya sebagai satu ibadah Satu perintah Allah maka dia tidak akan mengabaikan perintah-perintah Allah yang lain Caya rezeki bagi kerja waktu semayang tinggal kan? Sejak pergi semayang Ini waktu semayang pun tak nak tak, tak berhenti Kerja lagi, kerja lagi Itu orang tak faham persen di mana Tak faham konsep saya rezeki Dia ingat saya rezeki ni sebab nak saya rezeki Padahal saya rezeki bukan mencari rezeki, menikamalkan perintah Allah, Allah perintahkan kita untuk saya rezeki sebagai satu ibadah, tapi rezeki nanti Allah yang bagi. Jadi bila sampai waktu semayang, dia tinggalkan perintah sekejap, dia beli semayang. Ini waktu semayang pun tak boleh dicari, dia cari rezeki, dia cari rezeki, dia cari rezeki, dia konsep dia dalam memahami rezeki kita dah tak tahulah. Faham kita tidak boleh mengabaikan sifat upaya dalam diri kita Yang yang oleh Allah SWT Untuk menjadi pemalas dan tidak melakukan apa-apa dalam kehidupan ini Kerana selaku hamba kita perlulah mengecewakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada kita Sampai ibadah sesuatu adalah ibadah khusus Seperti solat, puasa dan sebagainya Maupun ibadah umum seperti menjadi rezeki dan sebagainya Dan tak bolehlah berat Jadi ha, semua Allah sekiamah bagi tak kaya dia ha, Itu pun tak betul ya? Allah dah rezeki Allah letakkan lah, apa kita nak risau, tak ada kerja dah, jangan takut, rezeki lu akan pasti akan sampai, tak payah kerja Itu pun salah dia Salah di dalam, meninggalkan ibadah, berita Allah untuk dia ada rezeki Tidak ada apa punya hukum jual beli dalam peran, Allah hukum untuk kita pinjam minjam hutang-hutang Tadi usaha jual beli, amalah, perniagaan, kerja dan sebagainya kan ada dalam peran dan hadis Yang apa gunanya Allah turunkan hukum tu kalau tak payah, tak payah kerja Meninggalkan usaha pun salah Bergantung kepada usaha pun salah. Jadi kita hanya bergantung kepada Allah, kepada Allah Tapi kita berusaha sebab itu berhentang Dan kita tidak boleh meninggalkan usaha Kerana itu juga berhentang Faham kan? Imam Abdullah al-Zalwi Dalam perbincangan al-Sunnah Adanya konsep al-kastib al Kasbu, Kasab lah yaitu usaha bagi hamba-hamba Allah yang faham akan hikayat kehambaan diri. Usaha adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah SWT ke atas kita kerana dia telah pun memberikan akal dan upaya dalam diri kita untuk melakukan tugas-tugas kehambaan dalam kehidupan seharian. Imam Abdullah Asy-Syarqawi rahimahullah wabarakatuh. Adapun mazhab Ahlus Sunnah bahawasanya perbuatan-perbuatan semuanya terbit dengan kehendak Allah semata-mata. Namun dalam masa yang sama masih menetapkan wujudnya putera bagi hamba walaupun mereka menafikan putera, Hamba memberi kesan. Namun bagi hamba itu masih ada bahagian untuk memilih yang ikhunian Allah yang daripada itulah dihitung untuk diberi pahala atau disesal. Alhamdulillah saya melihat. Imam bina ada baca tadi ketika diberitahu tentang Golongan yang meninggalkan amal Lalu dia menjawab Sesungguhnya golongan arifin itu Mengambil amal daripada Allah SWT Maksudnya ialah Dengan tidak meninggalkan amalan Dan kepada dia juul mereka kembalikan amalan tersebut Iaitu dengan melakukan amalan kerana Allah Dan dengannya Tahu? apa. Masalah kalau ini kata. Pertama semuanya terbaik yang saudara Allah. Namun pada masa yang sama menetapkan wujudnya saudara bagi hamba. Walaupun mereka menafikan saudara hamba memberikan kesal. Hmm. Ha? Hmm. Walaupun mereka menafikan saudara mereka agama hamba yang mengatakan Allah memberikan putusah kepada manusia. Selain ada dua sini kita fikirkan bahawa tu memang manusia yang mempunyai kematuriti. Kematuriti so kata ada putusah hadisah Putusah hadisah kudrat manusia, ini adalah yang bagi kepada manusia di kehidupan apabila dia berbuat itu. Tapi kena ingatlah kalau manusia kita naklah juga berbuat kebajikan. Manusia itu dah hidup dalam mati dia sentiasa berbuat sesuatu. Sentiasa berbuat sesuatu. Bukan bergantung dengan jalan semayang mana, sebelum semayang kita uduk, sebelum dulu dia buat dia berjalan, sebenarnya dia tidur, tidur Jadi, dia tidur buat Jadi manusia itu dia pernah sepi daripada perbuatan Se Sejak dia hidup sampai dia mati, dia sentiasa berbuat sesuatu Jadi kalau maksudnya ketika manusia itu ini melakukan satu perbuatan, Allah bagi dia kudrat Anissa apa masuk akal Maknanya ketika dia lahir, Allah bagi dia satu kudrat Anissa, sampai dia mati nanti Allah bagi dia punya kudrat sebab manusia dia tak rasa sepi berbuatan Mana dia masih tak berbuat sesuatu Dia hidup pun satu berbuatan Dia duduk sahaja pun satu berbuatan Dia tak buat apa-apa pun satu berbuatan Jadi masih dia tak rasa sepi dia berbuatan Jadi kalau berbuatan manusia perlu pada kudrat hadisah Berarti kudrat hadisah telah diberi oleh Allah Ketika dilahir lagi Itu Imam Syarim Muhammad Imam Masaul 3 itu ketika ingin melakukan satu perbuatan Diberi kudrat hadisah Kudrat hadisahnya kudrat baru itu khilaf yang Pada hakikatnya pun Alhamdulillah Allah, Ini tak ada masalah Itu yang diberikan Dia kata diberikan Tapi menafikan kudrat hamba Yang memberi kesal Dia walaupun ke Kemampuan itu hanya Kemampuan untuk membuat saja tapi tidak memberi kesan. Namun bagi hamba itu Masih ada bahagia untuk memilih Yang daripada itulah Dihutung diberi bahasa anda disayangkan kalau dia memilih untuk satu jenis, kalau dia dengan lelaki Kalau dia memilih untuk jalan nikah, kalau dia memilih yang memilih untuk jalan tidak nikah, sama perbuatan perbuatan sama ia bersatu dengan istri dengan perempuan kat sini, dengan perempuan membuat hubungan saya, misalnya kan. Tapi kalau dia memilih dengan jalan untuk bernikah, jadi halal, Kalau dia memilih jalan dengan tidak bernikah, jadi Allah perbuatan sama ia. Ya. Faham? Kan? Jadi memilih tu Allah. Jadi dia pilih yang baik, menikah, betul-betul berhubungan dengan perempuan Ya, tak berpandu Tapi kalau dia memilih, betul-betul tidak menikah, hubungan pun Jadi, haram tak berhasil Jadi, kata-kata iman jenis apa abak al-zadi ini, insyaAllah lebih besar sama Alhamdulillah Jadi, apa yang baik itu daripada Allah SWT Apa yang berhantung Dah selamat saya, minta maaf untuk tuan-tuan sekian, mesej Mungkin ada yang nak tanya nak berapa gigit taro fikir kita dah hamam ada sampai macam macam lah. Iaitu bagi sistem yang baru beres, barangan yang berisiko, barang yang diketahui ada yang terasa berisiko. Baik, sudah dah ada orang yang beritahu aman. Sebelum masa ini, zaman Bye-bye.